«Як тебе звати?» «Жанна», – відповіла Ріна. Вона зашарілася і відклала книжку. «Ріна», – я хотіла сказати. Замість того, щоб дивитися йому в очі, вона втупилась у напівз'їдений салат на своєму столі. Вона захвилювалася, чи не залишилося чого, у куточках рота. Їй спало на думку, чи не витерти рота серветкою. Проте вирішила, що це приверне забагато зайвої уваги. «Ти знаєш, я розпитував цілий ранок по всьому офісу, як тебе звати?» І ніхто мені не зміг відповісти. Навіть незважаючи на те, що Ріна вже знала, що це правда, вона відчувала легкий розпач, ніби саме вона розчарувала хлопця. Вона зняла плечима. Але тепер я знаю щось таке, що більше нікому не відомо. Вимовив Джиммі, і це прозвучало так, ніби вона йому розповіла якусь чудову таємницю. Вони нарешті вимкнули кондиціонування? Думала Ріна. Я не відчуваю звичайного холоду. І спало на думку, чи не зняти светера? Гей, Джиммі. гукнула дівчина із кабінки поруч із ріною. Підійди сюди, я тобі покажу картинки, про які розповідала. Побачимось пізніше, сказав Джиммі і посміхнувся їй. Вона це знала, бо подивилася вгору йому в обличчя, котре, як вона тепер зрозуміла, може бути вродливим. Легенда Римлян Тесерон народився у нешляхетних батьків. Тож ніхто не очікував, що він досягне чогось значного. Цицерон практикувався у публічних виступах із камінчиком у роті. Інколи він ледь не захлинався через це. Він вчився використовувати прості слова і нескладну будову речень. Він не володів умінням проштовхувати голос крізь камінець у роті, гарно артикулювати, чітко говорити навіть тоді, коли язик йому зраджував. Він зажив слави найвизначнішого оратора свого часу. «Ти багато читаєш», – сказав Джиммі. Ріна кивнула, а потім посміхнулася до нього. Я ніколи не бачив очей із таким відтінком синього, як у тебе, сказав Джиммі, дивлячись їй прямо в очі. Вони не в море, щоправда вкрите шаром криги. Він сказав це поміж іншим, так ніби розповідав про останню свою відпустку чи фільм, який подивився. Саме тому Ріна знала, що він говорить це щиро, і почувалася так, не відкрила йому ще одну таємницю, про яку навіть сама не здогадувалася. Більше вони не сказали жодного слова. Зазвичай це призводило до відчуття незручності. Але Джиммі просто стояв, притулившись до стіни ріниної кабінки, милуючи стосом книг на її столі. Він розчинився у тиші, розслабився в її обіймах. Ріна ж відчувала таку втіху, що валіла, аби це тривало якомога довше. О, кату. вимовив Джиммі. Він узяв одну з книг. І який вірш твій улюблений? Ріна розмірковувала над запитанням. Здавалося, занадто сміливим визнати, що це жима лес мила, і кохаймось, а сказати, що це. «Ти хочеш, лезбія, дізнатись неодмінно, яким числом твоїх цілунків неоцінних у край і через край задовольнився б я?» Занадто скромно. Вона гарячково шукала відповідь. Він чекав, не кваплячи її. Вона не могла визначитися. Почала щось говорити, аби що, але нічого не виходило. В горлі застряг камінчик, крижано-холодна галька. Вона розлютилася на себе. Мабуть, вона здавалася йому такою ідіоткою. «Вибач», – сказав Джиммі. Стів, махай мені, щоб я зайшов до його кабінету. Знайдемося пізніше. Емі була сусідкою Ріни у коледжі. Вона була єдиною, кого Ріна жаліла у житті. Душа Емі мала притулок у сигаретній пачці. Але Емі й близько не поводилася так, щоб інші її жаліли. До моменту зустрічі з Ріною у неї лишилося вже менше половини пачки. А куди поділася решта? – жахнулася Ріна. Вона навіть не могла собі уявити, щоб ставитися настільки безрозсудно до свого життя. Емі хотіла, щоб Ріна гуляла з нею ночами. Ходила на танці, випивала і зустрічалася з хлопцями. Ріна продовжувала відповідати «ні». «Зроби це заради мене», – сказала Емі. «Тобі ж шкода мене, тож я прошу піти зі мною лише раз». Емі витягнула Ріну у бар. Ріна притискала до себе термос усю дорогу. Емі вирвала термос з її рук, переклала кубик льоду в склянку і сказала бармену покласти її до морозильні. Хлопці підходили, намагаючись забрати їх з собою. Ріна ігнорувала їхню увагу. Вона була скута жахом, не підводячи погляду від морозильні. «Спробуй, бодай, вдати, що тобі весело, зможеш?» – запитала Емі. Коли до них підійшов наступний хлопець, Емі витягла одну зі своїх сигарет. «Бачиш це?» – сказала вона хлопцеві. Її очі блищали у сяйви неонових вогнів за барною стійкою. «Я зараз почну курити». «Якщо зможеш розвеселити мою подругу, поки куритиму, то поїду з тобою сьогодні додому, якщо до того, щоб ви поїхали обидві». «Гарас», – відповіла Емі. «Чому б ні? Тож не Борися". Вона класнула запальничкою, припалила і зробила довгу затяжку. Відкинула голову назад і видихнула дим високо в повітря. «Саме заради цього я живу», – прошепотіла Емі Ріні. Її розфокусовані зіниці виглядали дико. «Усе життя – суцільний експеримент». Дим вирвався з ніздрів і змусив Ріну закашлятися. Ріна подивилася на Емі, потім розвернулася, щоб глянути на хлопця. Вона відчувала себе трохи легковажно. Кривий ніс хлопця видавався одночасно смішним і сумним. Душа Емі виявилася заразною. «Я ревную», – сказала Емі наступного ранку. «У тебе надзвичайно сексуальний сміх». Ріна посміхнулася, почувши таке. Ріна відшукала склянку зі своїм кубиком льоду в морозильні хлопця. Вона забрала її з собою додому. І все ж цей раз став останнім, коли Ріна погодилася поїхати з землі. Вони втратили зв'язок після коледжу. Коли Ріна думала про Емі, їй хотілося, щоб пачка сигарет могла магічним чином ставати знову повною. Ріна звертала увагу на потік роздруківок, що виходив із принтерів поруч із нею. Вона знала, що Джиммі скоро переїде до кабінету поверхом вище. В неї було небагато часу. Вона пішла по крамницях у вихідні, ретельно підійшла до вибору. Її колір був крижаної блакиті. Вона зробила манікюр під колір очей. Ріна вирішила у середу. Люди зазвичай більше розмовляють на початку тижня або наприкінці. Найчастіше про те, що вони робили чи робитимуть на вихідних. Середу говорити особливо не було про що. Ріна принесла з собою склянку більше на удачу і тому, що її легко було охолодити. Зялася втілювати план після обіду. В другій половині дня, як правило, ще лишалося багато роботи, тож плітки відмирали самі по собі. Вона відкрила двері морозильної камери, дістала охолоджену склянку і пакет для бутербродів із кубиком льоду. Витрусила кубик із пакету і опустила склянку. На зовнішній стороні скла одразу з'явився конденсат. Зняла светер, підкопила склянку і пішла по офісу. Вона прямувала усюди, де бачила групи людей. У коридорах, біля принтерів, поруч із кавомашинами. Коли вона наближалася, люди відчували раптовий подих холоду в повітрі і розмови переривалися. дотепи ставали пласкими і недоречними. Аргументи втрачали силу. Раптом кожен згадував, скільки ще роботи у нього лишилося до виконання, і, виправдовуючись, знаходив якийсь привід, щоб піти. Двері кабінетів зачинялися, коли вона проходила повз них. Вона ходила колами, поки коридори не спорожніли, і єдиним кабінетом із відчиненими дверима не залишився Джимів. Вона подивилася у склянку. На дні вже натекло невеличке озерце. Скоро кубик льоду плаватиме. Вона ще матиме час, якщо поквапиться. Поцілуй мене, перш ніж я зникну. Поставила склянку перед дверима кабінету Джиммі. Я не Жанна Дарк. Вона зайшла до кабінета і зачинила за собою двері. «Привіт», – сказала вона. Тепер, опинившись наодинці з ним, вона не знала, що ще треба робити. «Гей!» – просто відповів він. «Сьогодні тут так тихо. Ти не знаєш, що відбувається?» «Якщо приносите з собою смачну страву, ще й одну, то й дівчину гарненько прихопіть». «Ось цей», – промовила вона. «Це мій улюблений вірш». Вона почувала себе сором'язливо, але тепло на душі. Вона не відчувала важкості на язиці чи камінчика у горлі. Її душа залишилася за тими дверима, але вона не переймалася. Вона не рахувала секунди, що залишилися. Склянка з її життям всередині була в іншому часовому вимірі та просторі. А також вино і сіль, і сміх увесь, він закінчив за неї. Вона побачила, що на його столі стоїть сільничка. Сіль робила найпріснішу їжу смачною. Сіль слугувала аналогом кмітливості та сміху у розмові. Сіль перетворювала рутину на диво. Сіль робила просте прекрасним. Сіль була його душею. І сіль утруднювала замерзання. Вона засміялася. Розцібнула блузку. І він почав ставати, щоб завадити їй. Вона похитала головою і посміхнулася. «Я не маю свічки, щоб запалити її на обох кінцях. Я не буду міряти своє життя кавовими ложками. У мене немає джерельної води, щоб загасити бажання, бо я залишила за дверима свій замерзлий шматочок перед Усе, що я маю, це моє життя». «Усе життя – суцільний експеримент», – сказала вона. Вона зняла блузку і переступила через спідницю. Тепер він міг бачити, що вона купила на вихідних. Криша на блакить була її кольором. Вона пам'ятала, як сміялася, і він сміявся у відповідь. Вона жадібно намагалася запам'ятати кожен дотик, кожне прискорене дихання. Про що вона не хотіла згадувати, це час. Шум людей за дверима то наростав, то стихав. Вони затрималися надовго в його кабінеті. «Що за губи ми її цілували?» – подумала вона і зрозуміла, що назовні стало зовсім тихо. Сонячне світло в кімнаті набувало червоного відтінку. Вона підвелася, уникла його обіймів і, надягнувши блузку, вбрала спідницю. Відчинила двері його кабінету і підняла склянку. Вона дивилася, несамовито прагнула побачити тоненьку пластинку льоду. Одного єдиного найменшого кристала вистачило б. Вона тримала б його замороженим і витратила решту свого життя на згадку про цей один день. День, коли вона була живою. Але у склянці була сама вода, чиста, прозора. Вона чекала, коли серце перестане битися. Чекала, коли легені перестануть дихати. Вона ступила назад до його кабінету, щоб, помираючи, могла дивитися йому в очі. Заморозити солону воду було б складно. Вона почувалася теплою, відкритою до пропозиції. Щось утекло у найхолодніші, найтихіші та найпорожніші закутки її серця, поступивши з місцем реву хвиль у вухах. Вона подумала, що їй треба так багато сказати йому, що вже ніколи не матиме достатньо часу для читання. Ріно, я сподіваюся, з тобою все добре. Минуло багато часу відтоді, як ми востаннє бачилися. Я можу собі уявити твоє негайне запитання про те, скільки в мене лишилося сигарет. Ну, гарні новини у тому, що кинула палити. Погані новини. Моя остання сигарета закінчилася шість місяців тому. Але, як ти бачиш, я все ще жива. Душі – то хитромудрі речі, Ріно, але мені здається, я змогла розібратися у питанні. Я все життя вважала, що моя доля – бути безрозсудною, грати з кожною миттю мого життя. Я гадала, що саме цим повинна займатися. Єдиними миттєвостями, коли я відчувала себе живою, були ті випадки, коли я запалювала трохи своєї душі, наважуючись, щоб щось екстраординарне сталося до того моменту, як полум'я та попіл торкнуться моїх пальців. У такій миті я була постійно на поготові, чутливою до кожної вібрації, що долинала до моїх вух, кожного спалаху кольору у моїх очах. Моє життя було годинником зі зворотнім відліком. Місяці між моїми сигаретами виявлялися просто генеральними репетиціями перед справжнім виступом, і я мала контракт на 20 вистав. Я дійшла до останньої сигарети і злякалася. Я запланувала грандіозний фінальний акорд, щоб закінчити життя з розмахом. Але коли настав час викорити цю останню сигарету, я втратила мужність. Коли ти зрозумієш, що помреш після останнього вдиху, раптом руки починають тремтіти, і ти не можеш утримати сірник чи клацнути запальничкою. Я напилася на пляжній вечірці до відключки. Хтось потребував дози нікотину, порився у моїй сумочці і знайшов мою останню сигарету. Коли я прокинулася, то побачила порожню пачку на піску біля мене, яку маленький краб уже облюбував. У якісті домівки. Як я вже казала, я не померла. Я все життя думала, що моя душа міститься в цих сигаретах і ніколи навіть не згадувала про пачку. Я ніколи не звертала жодної уваги на ту паперову оболонку тиші, що вибрала в себе трохи порожнечі. Порожня пачка – це і сховок для випадкових павуків, яких ви хочете винести на вулицю. У ній можна зберігати монети, відірвані гудзики, голки і нитки. Вона добре підходить і для помади, олівця для очей, чи невеличких рум'ян. Вона з радістю прийме усе, що ви захочете до неї покласти. І саме такою я себе зараз почуваю. Відкритою, безтурботною, адаптивною. Так, життя зараз насправді лише експеримент. Що я можу зробити наступне? Що завгодно. Але щоб опинитися тут, мені спочатку довелося викорити свої сигарети. Те, що зі мною сталося, це зміна стану. Коли моя душа перетворилася Спачка сигарет просто у пачку, я виросла над собою. Я надумала написати тобі, бо ти нагадуєш мені саму себе. Ти думаєш, що ти розумієш свою душу і знаєш, як потрібно прожити своє життя. Я вважала вже тоді, що ти помиляєшся, але й сама не мала правильної відповіді. Але зараз вже маю. Я думаю, що ти готова до зміни стану. Не завжди твоя подруга. Емі Кінець Читав Сергій Орубчук 2024 рік.